Възможно ли е създаването на системна, устойчива и предвидима в времето политика за обновяване на жилищния фонд в страната? Добър ден, казвам на Минчо Банов, национален директор на Хабитат България. Добър ден, благодаря за поканата. Преди дни господин Банов организирахте сериозен форум с участието на експерти и представители на институциите. Темата беше декарбонизация на жилищните сгради. Защо мислите, че е важно този въпрос да се постави в рамките на Трудностите в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Ние знаем, че по него очакваме плащания с европейски пари, знаем обаче, че заради политическата криза и сътресения този процес не върви както би трябвало да върви. Важно е по различни причини. Ако <съкълз> говорим конкретно за плана за възстановяване и устойчивост, за съжаление, там а, финансирането, което беше предвидено за следващата вълна или етап по-скоро на обновяване на многофамилни жилищни сгради, а, беше на практика, айде да не казвам, отказано, от а, България, но а, така или иначе страната ни няма да може да се възползва от него и това, което беше обявено в публичното пространство от. А, както на Министерство на регионалното развитие, така на Българската банка за развитие, беше, че този следващ етап на обновяване отново ще се направи с 100% грантово финансиране за всички, че за да бъде финансиран държавата ще тегли а, дълг, а, което е за мен неразбираемо да не кажа под по-силна дума, тъй като говорим за обновяване на частно притежавани имоти, в крайна сметка, което не би трябвало да става с публичен ресурс, камо ли с заеми, които държавата да гарантира или да тегли. И още повече не би трябвало да става с така щедро финансиране от 100% безвозмездно финансиране за абсолютно всеки без оглед на това, дали действително това домакинство има нужда от целево подпомагане, дали то е с достатъчно високи доходи и може да си позволи самоучастие. Т.е. това, което се очакваше следващия етап финансиран по плана за възстменянестойчиво да се случи, т.е. да се намали грантовата компонента, в този етап на 80% с хоризонт да бъде намалявана постепенно в бъдещето и помощта да бъде прецизирана и насочена по-внимателно към домакинства, които действително имат нужда от подпомагане. За съжаление, това нещо отново, отново няма да, да стане. Ако ви разбирам правилно, от едната страна на възната стои възможността по разумен начин, с постепенно намаляване на процента грант, но и с самоучастие от плана за възстановяване и устойчивост да дойдат парите. От другата страна стои външен дълг. Така ли е? Точно така и, за съжаление, възможността да получим парите от плана за възстановяване и издръжливост беше пропусната. За сметка на популистски обещания, че ето сега с грант, с пълно покриване на сумата, обаче с цената на външен дълг ще се прави декарбонизация на, на всички, нещо, което стои под въпрос, разбира се. Обновяване или както е публично известно като санирането на многофамилните жилищни сгради, не е точно декарбонизация, защото тя включва и много, много други мерки, които са възможни, за съжаление, ние а, започнахме да, да говорим и това беше една изключително това е, всъщност е, изключително порочна практика. А, този подход, а, действително популистски преди всичко, да бъде финансиран с 100% грант това обновяване за всички, а, което го няма никъде в света, повярвайте ми, нито в а, нито в Африка, нито в Азия, нито в Латинска Америка, няма друга държава, която да прави такова нещо. Дори, дори богати държави в Близкия изток предприемат подобни мерки с а, а, грантови компоненти до 30%, така че да гарантират... А, все пак интерес към процеса да мотивират участниците, но в никакъв начин да плащат цялата сметка, особено когато това е за сметка на бюджет. Добре чуха ли ви? на този форум, който а, направихте преди в средата на април, чуха ли ви представителите на институциите, чуха ли ви политиците? Защото вие на експертно ниво, може би, се разбирате добре, но от другата страна, като стоят политици, които са готови да дават мощни популистски обещания, ето, докато какво се стига, може би, до едно голямо нищо. И факта, е, че този подход беше препотвърден, пак казвам, чрез изявление в а, публичното пространство и в медиите, на хора, които са отговорни за вземането на тези решения. Означава, че не са ни чули, защото не за това нещо говорим от много време. А, що се касае до форума, имаше представители на институции в, да кажем, лицето на Министерство на регионалното развитие, но на, експер... на експертно ниво. А, очевидно, тези колеги ние не можем да очакваме някакъв ангажимент, свързан с политически решения. Сега, да ви питам нещо друго. Най-отдавна не излезе публикация в а, сега в вестник сега, че общината ще отдава общински жилища по два начина, както до сега на социално слаби, така и през свободен найем. Тоест, ще печели на пазара на найеми. Говорим за София, за столицата. Как ще го коментирате? Това ще доведе ли до освиване на и без това, недостатъчния жилищен фонд? Със сигурност ще доведе до свиване на жилищния фонд, който е предназначен за удовлетворяване на някаква социална нужда. Така наречените общински жилища. Общинските, да, общинските жилища. То няма други жилища, които да удовлетворяват тази нужда, за съжаление. Сега от Общината обяви, че раздели жилищния фонд на две части. Един, който да се отдава на нормиран наем за срок от 5 години максимум. Нещо, което аз приветствам, тъй като е добре да се ограничи срока за отдаване, максималният срок за отдаване под найем на такива жилища, тъй като ние през годините ставаме свидетели на поколения, които живеят в общински жилища без а, да се верифицира регулярно, доколко те имат необходимост от това, какви са им доходите и прочие, и прочи. Също така, в а, частта нормиран наем, т.е. Тези, тези жилища, които ще се отдават на нормиран наем, там се разширява и кръга на лицата, които могат да кандидатстват, нещо, което също е хубаво. Млади семейства с... А, деца, т.е. не само хората в най-голяма економическа бедност, както беше до сега да бъдат приоритизирани. Но всичко това е добре. Сега мен ме смущава другата част от жилищния mm -hmm. фонд, тази, която ще бъде отдавана на пазарен наем, тъй, тъй като едно такова решение предизвиква много въпроси, поне в мен. А, сега не са ясни мотивите, с които това нещо се прави. А, особено като вземем предвид а, начина по който те ще бъдат отдавани, а именно на търг и без да е необходимо удостоверяване на жилищна нужда. Тоест... А, т.е. много богати хора, могат да си купят жилища, т.е. да наемат жилище да от общината, да жилище. и след това може би и да ги преотдават и да печелят. Биха му да бъдат някакви така благовидни предлози за това нещо, може и да бъдат споделени от общината, не знам, но да кажем. Общината би могла да каже, че от нейна страна това е опит да интервенира на найемния пазар а, с цел да понижи цените на найемите, но това не звучи сериозно, тъй като това не са достатъчно наброй жилища, които да удовлетворят а, търсенето. търсенето в такава степен, че то да повлияе на цените на предлагането. А, още повече, освен тези два критерия търк и без нужда от доказване на жилищна собственост, там срока за отдаване е по-дълъг. е 7 години вече, не 5 години, както при тези за нормиран найем. Така че тук въобще не може да говорим за някаква социална ориентация на такава мярка. Просто това е видно от, от начинът, по който те ще бъдат отдавани. А, какво, например, ни гарантира на нас, че достъп до наймането на тези жилища няма да имат хора, които са така очевидно с добри финансови възможности, тъй като това е единия критерий, но и да кажем по-добре позиционирани по някаква причина, така че те да могат да ги наймат тези жилища, да ги преотдават, да кажем, или да удовлетворят някакво свое желание. Нека не забравяме, че в края на мандата, в самия край на мандата на предходната общинска администрация, беше обявено намерение да се приватизира един значителен дял от общинските жилища в София 16%, ако не се лъжа в така, сферата на спекулациите, но защо да не направим връзка и между тези две неща? Просто аз не виждам, не виждам аргументи, които, които оправдават едно такова решение. Сега, а, в, в, в мисията на Хабитат България, която е част от международната голяма организация, пише, че работите за адекватните жилищни условия като основно човешко право. И няма как да не ви попитам. Вашия форум беше малко преди 180 човека приблизително да останат без покрив над главите им. В началото на Страстната седмица, миналия вторник, говори за хората от Захарна фабрика, те посрещнаха Великден и вече седем дена с малки деца и бебета живеят под открито небе. Как какво това от вашата перспектива и какво според вас е сбъркано за да се стигне до тази поредна криза? Дори не знам как да коментирам този казус. Ще започна от по-общото. Това не е изолиран случай за София, нито пък е изолиран случай в София само за захранна фабрика. Тези проблеми ние ги виждаме в цялата страна. Т.е. проблемите свързани с незаконно построение и разрастващи се незаконно Много ни е малко времето. Те са незаконни. Правилен ли е подходът? Бутаме е после мислим, къде отива. отворят. Исках на да кажа, отворат. че и това се случва с мъвчаливото съгласие на общините и те би трябвало да поемат своята отговорност. Има много гледни точки, от които може да коментираме това, тъй като нямаме време, просто тая, която мен най-много ме смущава, чисто човешката, на вечерието на този празник да влезеш призори с полиция, с водно уръдие, вместо с социални работници, психолози. Що за подход е това в нарушение на съдебни разпореждания на Европейския съд за правата на човека и без, което е законово задължение на общините, без да бъдат осигурени адекватни жилища, в които тези хора да бъдат настанени. От тук нататък, според вас, какво трябва да направят властите? За да излезат с поне някаква така физиономия от тази ситуация, би трябвало максимално бързо да осигурят адекватно настаняване на тези хора, да не забравяме, че там има деца, които са спрени от училище, възрастни хора с здравословни семейства. Тези деца, които сега не се знаят, че ходят ли на училище, няма ли е да стоят там кривогнявете, ми те по-добри хора ли ще станат в тая интервенция на общината. Много ви благодаря. Минчо Банов, национален директор на Хабитат България,